Цебто в північних повітах Чернігівщини, на Волинському полісі та в багатьох місцевостях Галичини, де сорочка заховала свій старовинний крій та спосіб ношення на випуск. Штани бувають, звичайно, вузькі, але на очкурі. Беручи на увагу існування у Великоросії штанів, що тримаються на затягуванні чи на гашніке, та значне поширення штанів з очкуром у Сербії, Чорногорії, то, що, не забуваючи з другого боку за близький зв'язок штанів з пояском щодо походження, ми схиляємося до припущення, що первісною формою славянських, а значить і українських штанів, були якраз штани до очкура. Щодо штанів до паска, тобто з пришитим до них поязком, що його застюбують на гудзик чи на гачок, то це форма пізніша, яка повстала з уживання на штани не полотна, а якого-небудь іншого матеріалу. Цю форму запозичили ми вже з Західньої Європи. А що до Східнього впливу, то він виявився в формі українських штанів найбільше у збільшенню їх ширини, а потім почастий у зміні їх матеріалу у козаків а почасти й у зміні їхнього крою. А в цій статті ми зовсім позбавлені змоги входити в подробиці щодо крою штанів. Ми не можемо також дати тут потрібної кількості малюнків, тому ми мусимо обмежитись лише згадкою за те, що широкі, лівобережні, особливо старовинні козацькі штани із чотирьохкутними вставками, що утворюють Мішок, який об'єднує дві рівних штанини, дуже близькі до такої самої одежі лаків, чеченців та інших кавказьких народів. А з другого боку – до штанів болгарів та почастий сербів. Майже те саме можна сказати і за лівобережні штани – полтавські та за широкі галицькі штани – поділля бо ж вони відзначаються від попередніх штанів тим, що в них штанини з'єднані трохи під кутом і все-таки мають вигляд двох трикутників або двох клинів, що заповнюють собою кут між двома штанинами. Цей спосіб крою трапляється також на Кавказі, наприклад, серед населення Гунибської округи. Дуже близькі до цих штанів і штани до очкура – північноукраїнського Полісся, північна Чернігівщина та північна Волинь. Але вони там геть вущі. На цих штанах ми досить ясно можемо побачити і перехід од очкура до паска, що залежав, певне, від зміни матеріалу, що з нього шили штани. У тій самій місцевості, наприклад, на півночі Волині, ми бачимо, що полотняні штани – пошиті до очкура, а такі самі суконні штани пошиті вже до паска. Найпевніше тому, що сукно утворило б при очкурі надто тяжкі та незграбні складки, які до того ще й вимагали б дуже багато матеріалу. У лемків трапляється цікава форма штанів, що являє собою компроміс очкура з паском. Ремінь обходить навколо верхнього краю штанів, але його протягають не в рубець, а в пришиті для того особливі петельки. У сербів та у чорногорців існують штани дуже близькі формою до зазначених лемківських. У лемків також зустрічаємо ще один спосіб уникнути утворення згаданих складок. Це трикутні, а навіть і чотирьохкутні вирізи, вгорі на штанах. Вони нагадують іноді німецький гульф, але без гудзиків, та тримаються на спільному ремені. Отже, деякі очкурні штани, так само, як і північні штани до паска, наближаються до західньо-європейського крою. Штани на Україні найчастіше шиють з простого грубого полотна а з нього часто для цього роблять пейстрю, тобто набойку, переводячи з різьбленої дошки на полотно олійною фарбою візерунок